hasarwa kama ditu gaurko honetan osteguna da eta hau berrion albistegia duzue, berrio zarigratiaren albiste, albiste emankizuna betebe sala gertuko informazioarekin hasiko dugu gure kontakizuna. Mendialdea ikastetxeko garraio zerbitzuaren afera zi hitze dugu. Mendialdea guraso elkarteak elkarretaratzea deitu baitu gaurko eskola garraio publikoaren aldeko milaka sinadura bildu ditu elkarte honek changeorg erakundearen bi tartez eta sinadura horiek guztiak hezkuntza departamentuan aurkeztuko dituzte orain. Itzordua, esan dugun bezala, hezkuntza departamentuaren aurrean izan da Santo Domingo kalean iruñean hemendik minutu gutxira goizeko bederatzi terdietan. Beste kontu batzuk eh, aipatuko ditugu, gaur hasiko da Nikolai Georgiev kontrako epaiketa, ustez berriozarko bizilangun bat hiltzeagatik Nafarroako auzitegian gaur asiko da, iazko ustalean berrio beitin gertatutako krimenaren inguruko epaiketa, zeinean Antonio Etxeberria Hernández berriozarko bizilaguna kolpeka iltzuten Nikolai Georgiev berroita oh, sortzi urtekoa da auzipetua eta homizidio delituaz gainera, legezkanpoko atxiloketa eta lapurri eta delituak ere leporatzen dizkiote Antonio etxeberria berrogeita maika urteko urtekot chatarbilzailelea zen eta bost semealaba zituen ura hil eta ordu gutxira atxilotu zuten Giorgiev. Instrukzioko laugarren epaitegiak egindako gauziren arabera atxilotuak laskainaadai izeneko parajera eraman zuen etxeberria uztailarerena amairutik amamal lako goizalde horretan eta bertan makil batekin burua kolpaatu zion buru urrrea apurtu arte zauri horiek heriottzen eraguin zioten biktimari kontu alagaiago ez hitzeginen dugu orain musikaz zehatzago esanda musika ikasteko beken inguruan Berriozarko udalak aurre kontuko partida bat bideratu baitu Berriozarko musika eskolan ikasketak egiten dituztenei diru laguntzak emateko ikasturte honetaran matrikulatutako pertsona orok jaso ditu diru laguntza konartutako arauetan jarritako baldintzak betetzen badituzte beti ere interesdunek eskabidea eta aipatzen diren gainerako agiriak Berriozar udaleko auzo bulegoan edo erregistro elektroniko bidez aurkeztuko hondituzte azken hori berriozar.es webgune elektronikoan e, udal webgunean eta abenduaren amarrer arte zabalik dute epea deialdi gehiago, diru laguntza deialdi gehiago, zabalik da ikastetxeetako jantokietan bazkaltzeko diru laguntzak eskatzeko EPA Eskaerak egin beharko dituzue azaroaren hogeita irura bi tarte, Oñarrizko gizarte zerbitzuen egoitzan kale berri kaleko 12 zenbakian. Eskaera horria aurkeztu beharko da, datu guztiak bet Eta berriozar.es webgunean aurkituko duzuen eredua jarraituz. Eta datozen, egun zein asteetarako itzorduak aipagai izanen ditugu orain, berriozarko errira egitasmoak hoietako batzuk. E, antolatu ditu azarbaren haaseira bitartean hau da bihar arte duzu aukera mus txapelketan izena emateko herra egitasmoak e, antolatu duen mus txapelketan izena emateko. Horrietarako parte hartzaile bakoitzak hamar euro ordaindu behar, behar ditu eta izen ematea herria kale berri eta kirol tabernetan egin daiteke hiru leku horietan ere jokatuko dira partida da guztiak. Bestalde larun batean hiak hamazazpi herrirak azoka solidarioa egin Du, goizeko amarrrietatik eguerdiko ordu bietara Euskal Herria plazan edo Eguzki plazan euria egitekotan asteburuan ere, Arantzabifidoari buruzko jardunaldiak eginen dituzte, hidrozefalia eta Arantzabifidoko nafar elkarteak bere hogei garren urte urrenaren karira antolatu ditu jardunaldi hauek, eta goizeko amaiketatik aurrera hainbat hitzaldi eskaineko dituzte kulturgunean, ezkuntza elikadura edota e, seksualitatea bezalako gaien inguruan Arantzabifidoaren ikuspuntutik begiratuta beti ere. Jardunaldiei amaiera emateko, larun batean Ere, ilusiona teatro taldeak aurrentzako antzerkisaioa eskainiko du pelutxez.com antzez lanai zanen da ikusgai auditorio berrian arratsaleko sei terdietatik aurrera. Eta Euskal Rok Erradikala protagonista izanen da Zuloai elkartean larun bat honetarako Euskal Hiok Erradikalaizpide duen jaia antolatu du Elkarte honek harriatsaleko zazpit Erdietan Marino gonyi eta patxi gonyi go disketxeko sortzaileek hitzaldia eskainiko dute Euskal Hiok Erradikalaari eta Euskal Musikaren etorkizunari buruzkoan gaueko hamart erdietan bufet moduko afaria eginen dute eta azkenik gauerditik aurrera Despartins taldeak kontzertua eskainiko du, Atzo, zulu elkarteko kide Nacho hitz egiteko aukera izan genuen, eta berak itzordu honen inguruko xietasun guztiak azaldu zizkigun, entzun dezagun Nacho Matxin. En principio, eh, a las 7:30, eh, como tú muy bien dices, hay una conferencia de los hermanos goñi, Marino y Pachi, que son eh, una gente que ha estado metido en el mundo de la música desde tiempos inmemoriales, Eh, ellos han llevado el últimamente lo que es el sello el sello de Discos Gor después de la, de la conferencia y de bueno, pues que todo el mundo va a poder también satisfacer su curiosidad haciendo preguntas y demás, lógicamente se supone que la, que la gente habrá hecho hambre y, <risa> y tenemos una cena buffet. Mm. Sí, es una especie de versiones yeyé -ye, de de pues, grupos pues bueno, desde la polla de Rio Tremes, Neu Gorria, etcétera, pues eh temas causas estor punto de vista que incluso pueden venir un poco pues pues al hilo de, de una vez finalizada la cena pues un poco de digamos sobremesa Horxe genuen atxo matxin, zulo aai elkarteko kidea eta eh, zulo aai elkartetik atera gabe larun bateko beste itzordu bat aipatu behar dizuegu bertso bakaria. Zoroka Euskara Taldeak antolatu du ekimena hau eta Hodei barrioso zein aimarka herrika bertsolariak arituko dira Eguerdiko Ordu bietatik aurrera zuloalai elkartean aipatu dugun bezala bazkarirako txartelak eskuragai dituzue illa da Herria eta Kale Berri tabernetan, eta baita Auzalor euskaltegian ere eta bakarrik bertso saiora agertu nahi baldin baduzue hori doainik da eta gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi da lenik eta behin berria egunkaria hartuko ondugu eta haue da lerroburu nagusietako bat edo nagusiena edizio digital honetan milaka lagun mobilizatu dira bestelako politika baten alde eta murrizketen aurka E, beste kontuen artean, eh ba, aipatuz, baina Nafarroari buruz hitz eginez, hausen abarmentzen du berriak. Nafarroa erdialdean eta hegoaldean izan du grebak oihartzun handiena eta e, ba, arazo sozialak eta ekonomikoak aipatuz, hause aipatzen du, kaleratzen kontrakoa arau mugatua izanen da, pepek eta pesoek jarrera hurbildu arren. Bukatzeko, lerriburu hau, aipatuko dugu, sarri gurengo langilei eragingo die gehien gamesaren erregulazioak. Diario de notizias izanen da, orain eh, eskuartean hartuko onduguna eta ono, ondako ondoko titularrak nabarmentzen ditu. UPNek onartu du donapea opusi ematea ez dela doainik izanen nafarroaren tzat. Beste kontuen eh, artean... E, hause Espainiako gobernuak gaur gauradoztuko du ministro konzelluan emeretzi mila euro baino gutxiagoko errenten aurkako etxekaleratzeak geldiaraztea eta grebaari buruzko informazio zabala eskaintzen du diario de notiziasek titular nagusi batekin greba baino handiagoa izan da mobilizazioa Kordobiako berri papera hartuko dugu orain, eta hau ere, grebariburuz e, mintzo da, beste titular batekin, normaltasunak eta sindikatuen pozak markatutako greba eguna Nafarroan kaleratzen edo etxe desjabetzen hauzian, e, hausea aipatzen du Diario de Navarreak, gobernua eta pesoeren jarrerak hurbilago etxe kaleratzen hauzian. Eta e, beste egun karitan ikusietzugun albiste bat gorra mendin galdutako mendizale frantziarra bilatzen dute. Bukatzeko iruñera doa kordobiako berri papera ondoko e, titularrearekin. Egu berriak baino lehenago zabalduko da sadar ibaigaineko zubiberria. Gara egunkaria hartutan, greba kontua ondoko titularriarekin laburbiltzen dituzte, banaketak protesta urtu du Euskal Herrian. E, beste kontuen artean hauxe e, UPN fiskalian oinarritu da Atarriabeako alkatearen aurkako kanpanean eta e, gainontzeko titularrien artean aun nabarmenduko dugu mugituko gose grebalariek gutuna helarazi diote adifi proiektua geldi dezan bukatzeko e, hauxe Nafarren gobernuak Donapea opuseko unibertsitateari emateko pesisa hasidu Eta gaurko titularreak ikusi ostean, eguraldiari buruzitz egitoko ordua iritsi zaigu. Gertzo bezala, e, nahiko egun atsegina izanen dugu gaurko honetan, une honetan bos graduko temperatura besterik ez dugu berrio harren, e, freskoa nagusi, hotza segun ze tokitan, baina badirudi termometroek gora eginen dutela egunean zehar, hogei graduko temperatura maksimoak lortu arte, zerua oskarbi, behelaino batzuk izan ditugu goizean goiz, baina hoiek e, desagertu, deseginen dira, datozen hor duetan, edo eta Arratsalde partean bai odei batzuk ikusiko ditugu baina zerua estali gabe. Aurreki izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozari irriatearen sintonian edo orduororo interneten eguzkiplaza.neten.